У слухавці пролунало потріскування, хтось прокашлявся. Алло, озвався Епс, у голосі невпевненість незнайомого нічного номера. «Вітаю, Крістофера Епс», – сказала Піп, вирівнюючи голос. «Це я, Піп Фітсамобі». О, він прозвучав здивовано. О, повторив, намагаючись повернути контроль, знову прокашлявся. «Так, вибачте», – сказала Піп, «я знаю, що сьогодні субота і вже пізно». «Але коли ви дали мені візитку, сказали дзвонити у будь-який час». «Так, я справді так казав», – відповів Епс. «То чим можу допомогти, міс Самобі?» «Ну, Піп легенько покашляла. Я зробила так, як ви радили після тієї медіації». Відійшла і подумала кілька тижнів, коли все стало не таким емоційним. «І до яких висновків дійшли?» «Так, – сказала Піп, ненавидячи те, що мала сказати» уявляючи переможний погляд на зарозумілому обличчі Епса. Але він і гадки не мав, навіщо насправді цей дзвінок. Я багато думала, і ви маєте рацію, що всім краще уникнути суду. Тому я погоджуюся на вашу пропозицію. П'ять тисяч фунтів компенсації. Це добре чути, міс Фіт але там не тільки п'ять. Тисячі, пам'ятаєте? Сказав Епс, вимовляючи слова така, ніби розмовляє з дитиною. Найважливіше це публічне вибачення та офіційна заява, у якій ви відкликаєте наклепницькі звинувачення і пояснюєте, що опублікований вами аудіозапис був сфабрикований. Мій клієнт не прийме жодної угоди без цього. Так, відповіла Піпа, стискаючи зуби. Я пам'ятаю, дякую, зроблю все це. Гроші, публічне вибачення, відкличу заяву і аудіозапис. Я зроблю все, просто хочу, щоб це вже закінчилося. Вона почула задоволене пирхання у слухавці. «Мушу сказати, думаю, ви прийняли правильне рішення. Це найкраще для всіх. Дякую за вашу зрілість». Піп так стиснула слухавку, що та врізалася їй у руку, а перед очима спалахнуло червоне, поки вона не моргнула. «Так, звісно, і дякую, що вклали мені це в голову», сказала вона, відчуваючи відразу до власного голосу. «Тож, тепер ви можете сказати Максу, що я погоджуюся на угоду», «Так, повідомлю», – відповів Епс. «Він буде дуже радий це почути. У понеділок я зв'яжуся з вашим юристом і все запущу. Домовилися?» «Домовилися», – сказала Піп. «Безглузде слово, таке ж порожнє, як і гаразде. Бажаю вам гарного вечора, міс Самобіє, і вам…» Зв'язок перервався. Вона уявила Епса, десь далеко, за гудками мертвого тону, який уже шукає у телефоні інший номер. Бо він був не лише сімейним адвокатом. Він був другом сім'ї. І зробить саме те, чого хотіла Піпа. «Ти з глузду з'їхала?» Кара втупилась у неї, очі розширені, обличчя вже доросле, а очі ті ж самі, як у наляканої шестирічної дівчинки, якою вона була, коли вони вперше зустрілися. «Навіщо ти погодилась на цю угоду? Що, чорт забирає, відбувається?» «Я знаю, знаю». Сказала Піп, піднявши руки вгору в жесті капітуляції. «Знаю, що це все не має сенсу. Щось трапилося, і в мене проблеми, але вихід є. Все, що я можу сказати, це, що мені потрібна ваша допомога, для вашої ж безпеки. Що сталося?» Спитала Кара в відчаї голосі. «Вона не може нам сказати». Сказала Наомі, повертаючись до сестри, в очах з'явилося розуміння. Вона не може, бо хоче, щоб у нас було правдоподібне заперечення. Кара знову подивилася на Піп. «Щось погане?» – тихо спитала вона. Піп кивнула. «Але все буде гаразд, я зможу це виправити. Мені лише потрібна ваша допомога з цим. Ви допоможете?» Клацання в горлі Кари. «Звісно, допоможу», – тихо сказала вона. «Ти ж знаєш, я заради тебе на все піду. Але це нічого поганого», – перебила її Піп, Поглянувши на запасний телефон, «Дивіться, зараз якраз 21 година 43 хвилини, бачите?» Вона показала їм час. «Не дивіться на мене, дивіться на годинник, Кара, бачиш, тобі не доведеться брехати». «Все, що сталося, це те, що я прийшла кілька хвилин тому, подзвонила адвокату Макса з вашого стаціонарного, бо загубила свій телефон». «Ти загубила телефон?» – перепитала Кара. «Це не те погане», – відповіла Піпа. «Та ясно», – сказала Кара, нервово засміявшись. «Що нам робити?» – спитала Наомі, губи стиснуті у рішучості. «Якщо це стосується Макса Гастінгса, ти знаєш, що я з тобою». Піп не відповіла на це. Не хотіла, щоб вони знали більше, ніж треба. Але раділа, що Наомі тут, це здавалося правильним. Коли замкнулося, просто поїдете зі мною на машині, «Побудете зі мною кілька годин, щоб я була з вами, а не десь ще». Вони зрозуміли чи майже зрозуміли, Піп побачила це по зміні у виразах їхніх облич, а Лібі озвучила кара те, що не було сказано вголос Піп ледве помітно кивнула, «Майже невидимо, не зовсім кивком. Вам не доведеться брехати, – сказала вона, – ні про що, ні про деталі, ніколи. Все, що вам треба сказати і знати, – це те, що ми зараз зробимо». Ви не робите нічого поганого чи незаконного. Ви просто проводите час із подругою, і це все, що вам відомо. Зараз 21 година 44 хвилини, і просто поїдьте зі мною». Кара кивнула, і в її очах з'явився інший погляд, сумніший. Це все ще був страх, але вже не за себе. За подругу, яка стоїть перед нею і розсипається. Подругу, яку знала вже довше, ніж не знала.